Миткі пальці ліпили фігурку із воску. Пальці сипали у полум'я свічки чорний порошок. Пальці торкалися розп'яття. Звичайні людські пальці. Пальці ліпили фігурку з воску, на яку вже чекало полум'я. Губи бурмотіли заклинання. А я чув як до мене наближаються важкі кроки, що струшували землю. Це надходило зло.